عجیم. بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ما جاءت انو کې جن جلال هو دي خبره باندې زور ورک چې داکو کوکارو يهوديان او عيسایانو سره دوستاني مکه ولات اتخذ اليهود والنساره هنيا <تصفح> اوس <سلام> دې نه الله دا بیانې چې دوستانه بچاسره کوي او استادو دوستانه سوق دي نو د مسلمانانو لپاره چې دوستی کوي الله تعالی دري کس دري بیانې ادریسونو چې دې سره دوستانه پکاره یو دا اللہ تعالیٰ ذات انما ولیوکم اللہ یکیناً اے مسلمانان اوستاس دا پارا دوست او و مددگار اغا اللہ دے کو دوستی کو نوارن دوستہ ہے لائک اغاستاس دا پارا دا اللہ جل جلالہ ذات تے دوست اللہ تعالیٰ احمد ګار او د نور ذکر کوي او رسوله یو پیغمبر د الله دی نو کو دوستانه کول غواړی دوستانی غد الله پیغمبر دی او دریم نمبر ولذینا امن و وکسان دی چې هغه ایمان اورد دی نو دوستانه حاصله اوی سره او بیاغ اوقت دوکس ما یو ده جبی مومنانو منافکان چه او یهودو پیدا شیو یو خالص مسلمانانو نا اللہ او قصیص سپاد چې کئی چه پوری ده مراد او خالص مسلمانان یو ایسی رب دوستانا کهو منافکان مراد نیدی نا اللہ فرمائی دوستاناو که تاثد پر دوستان اغا مومنان دیو الذین اغا مومنان یقیمون السلاح شی اغیر مداومت کئی ہمیشہ والے کئی پا موز باننے موز نتزا کئی ہمیشہ موز کئی اغیر موجوتون الزکاة اغیر زکاة ور کئی دات و خبری او دریم نمبر را راکعون دی اللہ تاجیزی کی زکا جیزی در طول عمل آمال و حاصل کموزدنو پدیکم آجیزی مقصود دا اللہ دی کدوا دا تفل مال اللہ تا پیشکول لی زکا نو پہر آمال کے مقصود اللہ تاجیزی دا اللہ تابداری دا نو و مذ و زکات عمر او د دې ټونو اعمال چې کبه نه چورل چې او الله تعجزی خو شوده نو دا خو پکې نه اجرین په دې اعمالو باندې فخر او تکبر نه کوي بلکې الله تعجزی کوي او د وهم راکعون دویمه مانام کړي د مفسرین و وهم راجعون نجیدین مسکینو په مسکې رو کوم کای نبی آیات راته دیه بودیان پر مسکی رکو نو مسバイク پر رکو پکی نو نو مطلب دا رجه هغه کسان سره دوستانه کوي چې د چا په مسکی رکو دا غیر رکو کای نه مراد چې مسلمانان دي چې کم پن वेळ اسلام ایمان لري نو الله وی خصوصا تاسو دوستان صرف او صرف الله دې او دا الله پیغمبر دی او اغه مسلمانان دي چې کوم مزم کوي او زکات هم ورکوي او اغه مسکه چې کوم کې د چا مسکه بیا یو خبره دلته وره بلکې دوه خبره یو خبره ما دا او کو چې اصلا دوه سلال نور پیغمبر زره مون دوستانه کولو پاغي باندې الله تعالى مسلمانان مسلمانانو سره دوستانه د هم د الله درځه درځه پردا پیغمبر سره د هم د الله درځه درځه پردا د الله حکم سره د حقيقي دوست او مولا زمون هستا څو صرف الله تعالی او دیم خبره آیات کې کوم لفظ الله و استاسو نو دا چاته نو صحیح خبره ده چې مراد دا ټول مسلمانانو ته الله وایي کو دوستانه پکار ده نو دوستانه دول مسلمانانو له الله پیغمبر سره پکاله پاتشو آیات نازل شوي چې بارک دي نو سو کوئی دعوه بادای ابن سامد سے بارک چې د يهودو نبرات هر څو چې د يهودو سره دوستانه نه او سو کوئی دا د لای مسلمان بارک چې د مسلمان شنو نخلي کبلی بن النذیر وبن قرزا او قیوال ندې کې ستارو نشته د غي پرګنده غینم د الله او د الله رسول سره دوستانه پکاره او نن سبا چې مسلمانان دي ندې لاند د الله او دا الله رسول سره دوستانه پکاره ورپسې الله تعالی یو قانون ذکر کئ گویا کې هغه بشارت ذکر کئ زیرې ذکر کئ دا هغه چا دا پارا چې چا د الله د رسول او د مؤمن سره دوستانه کړ دې بری و خلک وسه نه الله او مہیه توال الله هغه څوک چې الله تعالی د الله سره دوستي وکړه او رسول الله سره وکړه ولذین منو مسلمانانو سره وکړندې د الله تعالی په ګروپ او ډله کې داخل شوه او چې کله د الله ګروپ او ډله کې داخل شوه په ان حزب الله هموو الغالبون اللہ و یکیناً بس دا اللہ ڈال جدا دا غالبی دن کی دا دا بنا کامہ کی گنا جکرہ اللہ سر دوستی شدہ اللہ ڈالی تر آگئی پیغمبرہ مومن سر دوستی شدہ اللہ ڈالی تر آگئی او الله و دا ڈال و بل سو غالبے ہیں گی نیاد ساتھ ہے دلتا ہے چې چې الله سره حقیقتن دوستانه کړه وړل صحابه د پیغمبر سره حقیقتن دوستانه او محبت کړه لکه کې صحابه او مؤمنانو سره تاسو د دې په هیڅ مقام د دنیا باندې هغه یې مغلوب شویني دا هغه ورو کې اونته جماعت د چې زمونږ ستاسو د جماعت عمره یا بدن لپاره کم یا لک سیوا ټول دنیا ته الله تعالی دین ورسوه او دا هغه باندې هم د دیني او چنګ صحابانو الله تعالی په ټوله دنیا کې غلبہ حاصل کړ بغیر داس اسلحه او بغیر د مادي قوتونو نه الله تعالی نو دا الله خبره کې منشف نه کو چې چا دا درېواله دستاني پولیس لنه أغیب د دنیا په هر میدان کې غالب کیږي او دا آخرت میدان خودي دا غي لکه صحابه نو خبر واځه حشوا پایا د باندې څه که ناراضي کوو چې امریکایان به حکومت کوي او حواس لګیدل <سؤال> چې په څه طریقې سره په ټوله دنیا باندې حکومت وکړي او څه سپهتاه یا ملګونه أغېره نږدې دینان هم مغلوب نه بس خبره ظاهر ده زمونږ د الله سره صحیح دوستانه نشته زمونږ د الله سره رسول سره صحیح دوستانه نشته زمونږ چې کوم صحیح ومناندی نو د أغې سره صحیح دوستانه نشته او غستا سو د ملکونو چې کم غټ خلق دي مسلمانانو دا غیر د الله نه محبت سیوا دي د رسول نه محبت سیوا ده د غوړو مسلمانانو نه دا غیر محبت سیوا ده بلکې هم عام مسلمانانو د غیر د ضرورت او محبت ته بعضې ویخلي د انگریزان راول او یانګه مسلمانانو نه نه زده او نه ها نه په آیات باندې څه ښکال نشته تاسو چې الله وی جدي درې وایو سره کامله دوستانه وکړه ناخده غالیبی حالان کی حالانکہ نن مون مغلوب یو نه ما دته یو مغلوب زکیو چې دا کامله مستند دریده واو سره نشته اذوین بلځه کی مراضي ان لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و فی الاخرت اخرت که وم ان شاء الله زموږ غلمه مسلمان دی غالب دغه غلبی الله اعلان کړل خدای دې قالا مدد دې کا شر سره تعالی لری ده دې مدد الله او الله دا, دا, دا, دا رسول او مسلمانان دوستانه مضبوطه ساتي د دې محبت او غیر سره بنګي ځکه غیر د دې لستونې مار دې هغه دې او برباده یې او خوالتې نه کړی ورپسې آیات الله تعالی دا خبره کیمتی ده او احمده نو تقریبا تقریبا د درز الباندی دوزل سره حتن او یوزل اجمالن بحث اوش اچھی دوستانا مسلمان سرپاکار دا کاب کر سران دا پاکار محکم تیرشیو لا تتحد یهودا والنسوار اولیاء اوز بیا اللہ تلا زکر کئی یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الَّذین اتخذوا دینکم غزوا و اللا غیر اللہ تلا وی اے مسلمانان ہوں دوکس اغت دوستانه مکوی اولیاینه م جوړویا 15 دوستان او مضبوط تعلق <التصفيق> ول خلک دک خلک جوړویا نمبر 8 اتسن اتخذو دینکم چې ستاسو ديني اسلامي مثال د هوځوان په ټکو سره ولا او فلم سره ستاسو ديني اسلام هغه ټوکا مسخره ګرځولل من الذين اوتل کتاب تاسو پی چه اغیط کتاب ملوده چه یهودیانی ستاس نولان جوا تا کتاب ملوده یو الله ای دی سره دوستان مکو نو زکتی سره دوستان مکو وجه الله بیان پا چه دی ستاس دین پوری توکی او مسخری گئی او توکی مسخری زمون دین پوری پا دی زمانکیم کئی پا تیر زمانکیم کولی نو پا تیر زمانکیم دک خکمو چ دې سره دوستانه مکا قسم د کفقم د دې سره دوستانه م په سیرینو یو عامه واه کې را واستره په تاسو باندې حکم عام د دې زمانه کې نه کفقم نه یو کس باندې مسلمانانو ته اډر نه چي سره دوستانه مکا عام يهوداو نو سرا او عام مسلمانانو ته حکم نه چي دې سره دوستانه مکا دې دین پوری ټوګي لکه تفسیره واقعیا ذکر کړل دا بار کې دا هغه دی یوهود او مسیحایان ذکر کړی دي اګه دې بل آیات کي ذکر کوم ول کفار او اولیاء ادوين چې ور نو هغه کفار دي ول کفار او کفار منسه اولیاء قدوستاس لکه کافر هغه سره چې دوستانه شو نو چرسی بیا ټول شید در طول خلق در طول کری خلق چرسی آنی شید او المرگو آلا دینی خلیلی فلیمدر الانی و خالی انسان باقبل ملگیری پا دین بانی بینی چې چا سره دوستانہ در مستبا مارسی نو اللہ ایک کافر سر دوستانہ مکو ہے او بیا الله زور نور کئی مزید واتق اللہ اللہ نوی ارے گئے دی یہ یهود و عیسیان و سر دوستانی مکو ہے ان کنتم مومنین که چری ایمان در کی ایمان در کی مده اکو کافر دا ای پشان نو کافر دا کافر دوست دی و اللہ و اکو مسلمان انو دا اللہ نوی یا لگ دا کرونا مکو نو بیا اللہ تلا دا مثال ذکر که جو ٹوک توق. ٹوکی حق و مختلف و شکنونو قید آغا زمانی و مثال ذکر و ایدان آدیتم الى او هر کل جتازو چغا اوچه تکی پبان سرا علی سولاتی مستردتا آوازو کے پزریه در آزان بانده نو اتخذوها غزوان ولعبا نو دیعونی سی دک عبادتو چه دک آزان ده او موز ده غزوان توکی ولعبا نو دا عزین عبادت دینا توکی اولبی نو بازه یهودیان هم بذاره چه مسلمانان بروان شو نو ده بوی قامو لا قامو و صلو لا صلو دی ادره ده خدای ده ادره ادره او دی موس خدای ده ولده ادره ده موس توفیق گرنگی خیره ری کوئی او یو پا که او دی مدینه که اونو چه اغا با آزان غوره ده اشهدو اللہ اله الا اللہ و اشهد ان محمد الرسول الله نہ هغه وی خريكه کالي خضير دي اوس په زيد درو جن د موذن تبع خيره کلي خريكه کالي اسلام دا خضير دي په اور لمب کې ني چې دا خبره کوي چې زګواجو ورکو چې په امن حق پیغمبر ده نو دي صحیح و دا خيره کلي چې کله په وي چې زه دا گوایو یو ار قوم چې دا پیغمبر حتې نه دا یو pore kalkaz هرې کان کاذب تا دروژن دی اوسې شنو خلاصو وې کوې مكن دبل سری پهلار بابا چې رستا کوئی په وان لښ نو دا نوکر یو راته دی ودو ټول کور ولار سی ودو هغه نوکر یې ضرورت ته پاره اور راړو را را را را او چې پور را او دی دن دو کور و دو چړ اور د نه نه در سر روټ کل کور کې اوول دو او ل د دنگ لمب شو او د د پور و او لاب شو نو بعض م سر دغهوا کیاغدلتهکیکر کري چې د خیرې کو او د करेंगे د بخ برپول او دی به سلام درېګول تو نو پ غمبرري دا چې مخ کې لګندو خان په شان ته او چې دا خو بنور دینونه کې نوی دی عبادت وختي تا په کې دا لنجي روخ کړي جو دوه په شان ته چې والی کې نا او بالله منځاله نو دا استهزاء او ټوک او دا بیا تاسو استحضا استهزاء او ټوک د علامت انکار نه چې کم شي سړې نه مڼي نو هغه پر بیا ټوک او مسخره کې نو استهزاء تو کې کوئی او یو شی لمیکره زول <سؤال> ذات اگې نه منلو علامت ده د دې وجې علما وایي چې د دنیا شی پري او حکم پري څو ټوګه کې وځي د قاتر وجد اگې دا چې د دې پدن پدې کې دا خبر خپل ترې کم شی ورسره ټوګه کې دا نه منيو نه منل دین یاري او حکم چنه کارم مز دې فروجه دا او کو مثلا ده نبی رسول الله سنن پی کہ ار یو حکم ده هغه فقغن لیا او هغه پوری ټوکی کول نو پدی باندې د علماو اتفاق چې انسان به ایمان نه وزي خبره ځین درازي د دې وجه مخکدا مسله ته راشي او قران کې چې دا څخه خلق سره الله وی نه کنه چې کمستا سدين پوری ټوکی کوي او باټه خبره کوي نو یو وجه خدا د الله واي دا, دا کافراندی دارتوکی اولا دا بے کول دا منین اے کوفر دے او دویمہ وجہ الله بیانی دے چې چی بے انہم قوم اللہ یاکلون وجہ دادا چی دا کمک اللہ یاکل بگی نشتی دلتہ تفسیر مزہری وعلیبن یہ وجیبہ خبرہ کرد او دیرہ بے اہترین خبرہ چی اقل خودی کی اوزہ که بے دل دینس پا کوم بیا اللہ ویدہ کمک اللہ یاکل بگی نشتی بے عقبت یاکل نکار ناکل یاکل بگی نشتی نو جذادا چې په کومه خبر کې ته په خبر صحیح او ته نه کوېږي نه په هغه کې ته کومه نه په باب کې دې کومه کلو چې حق دین او پاګیبان نه کوې دلته پهوري بیٹه کولی نه په تو لګې چې دا احمقان او بے وقو نه یو سریت کما کلو انده او خاص خبره اعتبار سره نه مت کومه کلو ویلې شي ینه ته په دې خبره نه کوېږي اقل دے کم دے کم اقل اصل کے کم اقل یعنی ستا کم دے تپا دے خبر اپانے ناس نو او کپانو او احبقانو دا دینی اسلام پا چې کے چھدہ آزان انتا عظیم الشان عبادت او د خول دا عظیم الشان عبادت کو رویٹو کی قول او دی آیات پی تاستماری دا خبر ایا نگی د خکم عام دے دی زمانہ کی ہم او دا ٹوک دے کی گئی دے زمانہ کی ہم کلب ہم انہو الله نبی علیہ السلام کاٹونو بجور کی نعوذ باللہ من ظالم خدای پاکی او مسلمان جد د آغا من کرا پیدا کی نمور گاری دا خدای شان دے چید پیغمبر توہین کی گئی تو... د دا پیغمبر دان استحزا دا دین پوری دان استحزا او ٹوکی کلی دین پوری نو کلب قول گئی د صورت بکرے دا بکرے واکی اینا با پلم دوڑ کی او پنی ا نو کلو ده قرآن و ده سلیمان علیه سلام او کلو ده نور و پیغمبرانو ده اغیی پیلمونه او بازی بیا حیام مسلمانان هم ده سی پیلمونه کم قرآن پسی یا نور و پیغمبرانو پسی جول شوی ده سی کس اغا دیر بغیرت انسان ده چې د پل دین بارکه ده دو دین توهین کولشی او ده اغیی نکنونه او کارو شي و ده اغیی پیلمونه اتویان جولشی او بیا دا ده مسلمان نو, پوری ٹوکی او او دا او نو دا دین پر ټوکي او استهزادہ ځان نه پکار دي او نو دا څخه خلکو محبت کول پکار دي او مې دوستانه کول پکار دي نو دا کوم دي زمانہ کې ما هم قل يا اهل الكتاب هل تنكن مننا الا ان امننا بالله اي پرانبر دي اهل كتاب او تا چه تاسو پا مون که سشه بدگنه مون سبگنا کنه ده زمون خودگنا نیشت خدایو شیده که ده گنای نو ده خودگنا نده اِلَّا اَنْ اَمَنْنَا بِاللَّهِ تاسو دا پنگگره چې مون پا لا ایمان نوله ده نو که ده بدبنا ده خود و بدبنا نو خبرنا نده وما منزل الینه او مون ببل ده کرده چه مون پا قرآن ایمان نوله چه کم من تنازل نو که ده بدگره نو دان دغی وما انزل من قبل او موږ ایمان راولې نه په هغه کتابونو تورات او انجیل باندې چې کم مکه نازل شوی لري نو, نو دا همونکی بدګړنه او دوی وجه دښمنی کوي نو دا هم د دشمني وجه نه نو مطلب دا دی چې تاسو موږ سره اسي به زه دښمني کم شې چې اند چې تاسو دښمني کوي دا د کابل قابلیت نه دي بلکې دا, دا هو د محبت قابلیت ایمان راولل د ایمان د مطلب دا دی. الله دی که دا خبره بیانې چې اي پیغمبر دی تا وایي چې پمونکې دا کمشه تاسو غیر غانه نه دا عيب نه بلکې اصل را یک پتا څه کې دې چې کما حق خبره او ایمان دې پمونکره وله دې نو دا هغه د موسی دښمنۍ کوي نو غیر په پتا څه کې موجود دې چې د یوې خبره په وجې مون موږ سره دښمنۍ کوي وان ان اکثرکم فاسقون او اکثر دستا شن پاسکان نو دا یات که دا تقریبا دا په دې ما شرک المشوره خبره چې کله سړي د انصاف سترګا لند شي ويي بند آو نو د بل خصيطه مرتبيه عيب ښکاري او د بل خطا مرتبيه بدکاری او د بل د خصاله نهغه په بدلګیولی د دې د انصاف سترګیا بندي او یاران نه ني نو د دې علاج انداګره چې تر څو پورې انسان د انصاف سترګا دا هغه علاج نه یای هغه کولاو کړی نی مدد دی و جن د بل خوار ته او دبل بل خوکار او د ثواب کار وتا خنغدار او چې کله نه انصاف او د عدالت تر درجه لاندې نو خپل ګناوه ته خه تر دي ته به داخله وګم خه کار خنغدارې پر اسلام او پا اذان پره اب مسلمانانه پر ټوکی به متخلف کاري او مسلمانانه په عيسى السلام ایمان نهول ندیو حجيانو باندې انکارته چه مسلمانانو نبی عيسو سليمان عليه السلام پیغمبر دي ندي بوي وګره جادوگر تر پیغمبر وای او د زناکارې لیدنه عوذ بالله من زالک پیغمبر وای نو اصل وجهه ده نو الله پرمای بي عيسایو يهوديا نو توه تاس پمن کې سشي ايف ځنه ده چې موږ په الله ایمان اورل دي په ایمان اورل دي په هر کین ایمان اورل دي دا به غنه دا به دغه خبر نه ده او مطلب دا دا رheta سوکه انسان نشتاوار نه اکثر کوم پاسيكون اوی پیغمبر دی تواجه اکثر پتا شو کی دا الله حکم نه مني دا الله د حکم نه بار قذي نو دا د یوګریان باندې کی الله تعالی په دې باندې اینما والیو کم اللہ اینما ایکنان دوستازو سراب دوستازو یه مسلمان آلہ و اللہ دے و رسولو و والذین واکسع اندیا منو چی معنی راول ده الینا اه مسلمانان یقیمون الصلاه شری همیشه قیم لرا و یوتو زکات ور کین زکات لرا و هم رافیون حال کی چی کو قوم کی دی مزکی وا هو مراکی مناه دی عزیزکونکی الله تا فخر ناز نکي پختنا مال باندې عزیزکي الله تا ومن يتولى الله تشيبو سنو قرلسره ورسوله رسول الله سره والي ما تسنصرى منو جي ما ني ورو له دي نده الله په گروپ او الله برک الله خبره فَإِنَّ إِذْBANَ اللَّهِ يَكِنَنَ دَلَلاَ جَمَاعَةَ اللَّهِ كَلَهُمُ الْغَالِبُونَ هُمْ ذُو الْغَلَبِ إِنْ كَانَ بِالْمَلْسُوكَ كُفَرٌ بِهَمِشَ مَغْلُوبِي أَوْ غَلَبَ اللَّهُ إِذْ دَيِ زكذا دوستنا علت دغلب زمان يا أيها الذين آمنوا من يؤمن من داروا لا تتخذوا تاسو منیس كساني تخددينكم چني س ددين ستاسو خزوان تو ک کا د تووق واللاباناقابل د من الذينا اووط الكتابة فساننا كتاب وطوررب من قبلكم لاند ستاسونا وال الكفارا او من سففاو نداد غلاد منیس او كامل له دوستاني لاني وا تقول الله نو ياري د یک بار د دوستاني ته دوی کې ان كنتم مؤمنين کچريه تاسو مسلمانان و اير او پا وكن چې تاسو आवाज وکي پزریه ذا اذان باندي ال الصلاه مسترط کا اتخلو هذه عبادت کرا خود قابل لټو کو ولای قابل دل ابو است دي عبادت تا ديټو کې اوله دي کې لبه ته ذالک اللہ ویدہ سے کداکار کئی بیان نہم چی اکنندہ یو پاو مندہ سپاو دیلائیم تلو ناجرین پوئیگی قلوائے پیان برائیم لالکتاب اے داوی دارانان کتاب دعوید کتاب و کتاب میتاب ویدہ ختم کلے دی اگر خوالے لیے هل تنكمونا من لا تصغیب نگل نمکی إلا أن آمنا مدلتا چمن ایمان نولده بالله یا اللہ بانده وما منزل الينا قرآن بانده جنازل بلیشوی دی ممتا وما اوقعه کتاب نونزل من قبل جنازل نداشي په مونږ کې ډېر غانه نو دا دغه خبره نه ستا ضد ستر ګړندره وا انعذر کن فاسقون او په شپه دی وانه ان اکثرکم یعنې چې اکثر دستا سنا فاسقون فاسقان کارراندي نو اکثر زه کوی چې باز په ديكي ایمان نه وله عبد الله یا نور يهوډیان کې داسيو چې ایمان قبول کړی يا اول الاولین يا آخر الاخرین یا دن قوة المتین یا المساكين يا یا ارحم الراحمین اللهم اینی اسألوك فین الخیرات و ترك الملکرات و حب المساکین و تغفر لي و ترحمني اردت فتنة في قوم فطوقفن و غیر مبدون اللهم اینی اسألوك حبك و حب من يحبك و حب عملي مقلبنی لأ حب کریم و محبت من تنسیب برد تاثر محبت محبتك یا اللہ محبت من تنس یا اللہ ستا کتاب حقیقت زمون پر زمانوں کے زمان پر زندگے گئے زمان پر, پر لاندن نسل کے راملے یا اللہ راضی شو. صلی